Linnunradan käsikirja liftareille 20 osa Muinaisina aikoina, joita Linnunrodan käsikirja Liftareille kutsuu leikkisästi menneisyydeksi, se julkaisi runsain mitoin aineistoa aiheesta Rinnakkaiset maailman kaikkeudet. Tosin hyvin harva lukuun ottamatta korkeamman sivistyksen saaneita jumalia ymmärtää yhtikäs mitään koko asiasta. Ja kun otamme huomioon sen tosi seikan, että kaikki tunnetut jumalat syntyivät noin kolmaskymmenes miljoonasosa sekuntia sen jälkeen, kun maailmankaikkeus syntyi, eikä niin kuin jotkut väittävät viikkoa sitä ennen, heillä on jo kylliksi selittämistä näissä puitteissa ja siksi heille on mahdotonta esittää syvällisempiä fysiikkaa koskevia kysymyksiä juuri tällä hetkellä. Ensimmäinen seikka, jota käsikirja painottaa rinnakkaisista maailmankaikkeuksista kertoessaan, on se, että ne eivät ole rinnakkaisia. Lisäksi on tärkeää muistaa, että ne eivät sanan varsinaisessa merkityksessä ole myöskään mitään maailmankaikkeuksia. Mutta helpointa on, jos yrität käsittää niitä vähän myöhemmin sen jälkeen, kun olet käsittänyt, että kaikki, mitä olet siihen mennessä tajunnut, on pielessä. Syy siihen on se, että otetaanpa mikä maailmankaikkeus hyvänsä, se ei itse asiassa ole mitään konkreettista, vaan tapa tarkastella sitä tavalla, jota kutsutaan nimellä KYS eli KYS, eli kaikenlaista yleistä sekamelskaa. Sitäkään ei itse asiassa ole olemassa. Se on pelkästään tapa, jolla asioita voitaisiin tarkastella kokonaisuutena, jos se olisi olemassa. Syy siihen, että maailmankaikkeudet eivät ole rinnakkaisia, on sama kuin se, että meret eivät ole rinnakkain toistensa suhteen. Sillä ei ole mitään merkitystä. Kyssin voi viipaloida täysin haluamallaan tavalla, ja lopputuloksena on yleensä jotain, jota joku voi kutsua kodikseen. Eli te voitte aivan rauhassa olla täysin piittaamatta tästä aiheesta. Planeetta maahan osui neutriino, joita muihin maaplaneettoihin ei ollut osunut. Neutriinolla on vaikea osua mihinkään. Itse asiassa on vaikea kuvitella mitään pienempää, millä olisi hankalampaa osua johonkin. Ei sen puoleen, että neutriinolla osuminen niinkin suureen kohteeseen kuin maa olisi mitenkään epätavallista kaikkea muuta. Olisi erittäin vaikea löytää edes yksi nanosekunti, jolloin maahan ei osuisi yhtään neutriinoa. Kaikki riippuu tietenkin siitä, mitä osumisella käsitetään, kun otetaan huomioon, että materia on itse asiassa pelkkää tyhjyyttä. Mahdollisuudet siihen, että neutriino todella osuu johonkin kiitäessään tämän tyhjyyden, ovat suunnilleen samat kuin jos pudotat kuula-laakerin kymmenessä kilometrissä lentävästä jumbojetistä ja osut jonkun juustovoileipään. Oli miten oli? Tämä tietty neutriino... Osui eräiseen atomiin, joka oli osa molekyyliä, joka oli puolestaan osa nukleiinihappoa, joka oli taas osa geeniä. Geeni oli osa kasvua säätelevässä järjestelmässä ja niin edelleen. Tuloksena oli se, että eräs kasvi kasvatti ylimääräisen lehden. Esseksissä. Tai paikassa, josta pitkällisten neuvottelujen ja paikallisten geologisten vaikeuksien jälkeen ryhdyttiin käyttämään nimeä Essex. Kyseinen kasvi oli apila. Se levitti siemeniä nopeasti ja varsin tehokkaasti ja niinpä siitä tuli pian maapallon yleisin apilalajikin. Tarkka kausaalinen yhteys tämän mitättömän biologisen sattuman ja muutamien muiden kaikenlaiseen yleiseen sekamelskaan liittyvien seikkojen kanssa, kuten sen, että Trisha McMillan ei lähtenyt Zayvod-Beeblebroxin matkaan. Sekä sen, että maa, missä tämä kaikki tapahtui, jäi Vogonien rakennuslaivastolta tuhoamatta. On siellä 4 miljardia 763 miljoonaa 984 132 maksimegalonin historian tiedekunnan tutkimuslistalla. Mutta kukaan tällä hetkellä uima-altaan laidalla kerääntyneestä rukoilijoiden joukosta ei tunnu olevan kovin huolestunut tästä ongelmasta. Moi Erik! Terveisiä New Yorkista. Ai jaa, neiti on näköjään kotona. No, tervetuloa vaan. No, mitenkäs puuta rajaksaa? Ei häntä tässä sen ihmeempiä. Joitakin kummallisia kuoppia vaan on tuossa ruohikossa. Kuoppia? Kai ne on jotain avaruusmuukalaisia. Niitä on kuolema nykyään paljon liikkeelle. Kai ne niitä on. Niinkö sinä luulet? Ai, oli niin hita väsynyt, niinkä sinä tosiaan luulet. Joo, ne tulee tänne laskeutua teidän nurmikolla ja suksi sitten taas kuuseen. Joskus ne ottaa teidän kissanne mukaan. Mm. Mm. Postitoimiston Rova Williams. Sen kissa, kai te muistatte, se pudertava. Mm. Ne nappasivat sen. No tietysti ne toisen takaisin seuraavana päivänä, mutta se oli ihan omituisella päällä. Harkaili ympäriinsä aamulla ja nukkui iltapäivät. Katsukas, ennen se teki just päin vastoin. Nukkui aamulla ja kuljeskeli iltapäivät. Se johtuu näistä tuosta aikaerosta, kun se oli ollut tähtien välisellä lennolla. Ymmärrän. Mutta Rova Williams, väitti, että ne värjäsivät sen juovikkaaksi. Ja nuo kuopat on ihan sellaisia kuin niiden auksen jäljetä jäi maahan. No eivätkö ne voisi olla ruohonleikkurin jälkiä? Jos ne olisivat ihan pyöreitä, niin kai se olisi mahdollista. Mutta kun ne ei ole täsmällisesti pyöreitä, niin kuin te näette, öö, enemmänkin niin kuin muukalaismaisia. Minä vain mietin sitä, kun sinä sanoit, että ruohonleikkuri oli alkanut pelleillä ja se pitäisi korjata. Että muuten se saattaisi ruveta repimään reikiä nurmikkoon. No niin, ja minä sanoin Triisa-neiti ja minä seison sanojeni takana. En väitä, ettekö ne voisi olla ruohonleikkurin jälkiä. Minä sanon vaan sen, mitä noitten kuoppien muodosta saattaisi päätellä. Ne laskeutuvat tuolta puiden yli niillä sukkulolla. Erik. Ja, ja kuulkaas, triisan neiti minä tarkistan sen ruohonleikkurin, mikä minun piti tehdä itse asiassa jo viime viikolla. Ja jätä teidän nyt rauhaan. Kiitoksia, Erik. Suolan sanoi, minä aion painoa pehkuihin juuri nyt. Ota keittiöstä syötävää, jos maistuu. Joo, kiitos trisha neiti, ja Onnea teille vaan. Mm. Hei, katsokaas, mitä minä löysin. Ihan aito kolmilehtinen apila. Se huoneessa onnea. Mm. Mutta teidän sijassanne minä kyllä olisin tarkkana niiden mukalasten suhteen. Kannattaa katsella etenkin tuonne Henlin suuntaan. Kiitoksia, Erik. Minä pidän sen mielessäni. Niinpä aikaeron väsyttämä Trisa meni nukkumaan ja näki sopivasti unta papukaijoista ja muista linnuista. Unessaan hän mietti myös, että jos ihminen yleensä haluaa elää jonkin tekemänsä suunnitelman mukaan, tilanne on sama kuin menisi ostamaan elintarvikkeita marketista ruokaresepti Ensin otetaan kärryt, jotka eivät suostu koskaan menemään haluttuun suuntaan. Ja loppujen lopuksi ihminen päätyy ostamaan kaikkea, mitä hän ei tarvitse. Mitä sille voisi tehdä? Mitä sillä reseptillä on oikeastaan merkitystä? Siihen hän ei löytänyt vastausta. Oli miten oli. Tuona yönä vieras avaruusalus laskeutui hänen nurmikolleen. Triissa oli katsellut sen lähestymistä Henlin suunnasta aluksi pelkästään hieman kiinnostuneena ihmetellen, mitä nuo valot saattaisivat olla. Hän asui sen verran lähellä Heathrowon lentokenttää, että hän oli tottunut näkemään kaikenlaisia valoja taivaalla. Ei tosi näin myöhään yöllä, eikä niin matalalla. Ja siksi tilanne saikin hänet hieman mietteliäksi. Ja nyt... Jokin suurehkon asuntavaunun kokoinen kapistus oli ilmestynyt hänen nurmikkonsa ylle. Siinä se leijui täysin ääneti. Lopulta se laskeutui hiljaa nurmelle. Sen kyljessä oleva ovi avautui. Macmillan. Trisha Macmillan. Neiti Trisha Macmillan. Minä olen. Olemme tarkkailleet teitä. Takkailet? Minua? Juuri niin. Te vaikutatte pienemmältä luonnossa. Pienemmältä? Aivan. Mä en ymmärrä. lähetti teidät? Sitä me emme usko. Ei ainakaan meidän tietääksemme. Missä se Zayford on? Mä minä en tiedä. Onko se kaukana teiltä? Missä suunnassa? Me emme tiedä. No teillä ei ole ilmeisesti aavistustakaan siitä, mistä minä puhun. Te olette siis tarkkailleet minua. Kaikkia teitä. Koko planeettaa. TVtä, radiota, telekommunikaatiota, tietokoneita, videoverkkoja, varastoja. Täh. Ja pysäköintipaikkoja. Kaikkia me tarkkailemme. Se taitaa olla melko tylsää puuhaa vai? No joo. No miksi ihmeessä te sitten tar... Paitsi että. Paitsi että mitä? Tietokilpailut. Me tykkäämme tietokilpailuista. No, Kuulkahan nyt. Minun täytyy hakea jotain sisältä. Haluaisitteko te, niin tai joku teistä, tulla vilkaisemaan minun taloani sisäpuolelta? Se olisi siinä. No niin, kaverit, olkaa kuin kotonanne. Tämä vie vain hetken. Hei, vilkaisepa tuota lehnyn. Elvistä. Pidättekö te Elviksestä? Joo, Joo. Elvis Preslistä. Joo. Joo. Jotkut teikäläisistä ovat sitä mieltä, että avaruudesta tulee, että muukalaiset sieppasivat Elvikseen. Mitä? No, siepattiinko hänet? Se on täysin mahdollista. Väitättekö te, että te olette siepanneet Elvikseen? Ei, emme me, vaan ne muukalaiset. Se on mielenkiintoinen mahdollisuus. Me keskustelemme siitä usein. Tämä minun on saatava videolle. Okei. Okay. Kertokas nyt minulle lyhyesti, selkeästi ja rauhallisesti. Keitä te oikein olette? Sä ensin. Mikä sinun nimesi on? En tiedä. Et tiedä? En. Niin. Entä kaksi? Me emme tiedä. no Okei. Okay. Ehkä te voisitte kertoa minulle, mistä te olette kotoisin. Me, me emme me tiedä. tiedä. <tos> te ette siis tiedä, mistä te olette tulleet. No mitä te olette... Me olemme suorittamassa tehtävää. Joo. Tehtävää? Joo. <tos> Millaista tehtävää? Sitä me emme tiedä. No mitä te sitten teette maassa? Me tulimme hakemaan sinua. Miksi te olette tulleet hakemaan minua? Koska me olemme me menettäneet me... muistimme. Me tykkäsimme siitä haastattelusta, jonka sinä teit siitä astrologista. Te sen? Me näemme kaiken. Joo. Me olemme hyvin kiinnostuneita astrologiasta. Me pidämme siitä. Siitä, mitä tähdet kertovat meille, mitä ne ennustavat. Meillä olisi käyttöä sellaiselle tiedolle. <hah> no, mutta minä en tiedä mitään astrologiasta. Me tiedämme. Niinkö? Kyllä. Me seuraamme teidän horoskoopeanne. Niitä on kaikissa päivä- ja aikakauslehdissä. Me luemme niitä innokkaasti, mutta meidän johtajamme sanoi, että meillä on ongelma. Onko teillä johtaja? Kyllä. No, mikä hänen nimensä on? Me emme tiedä. tiedä. No hän siis väittää olevansa? Hän ei tiedä. No mistä te sitten tiedätte, että hän on teidän johtajanne? Hän vain otti tilanteen hallintaansa. Hän sanoi, että jonkun pitäisi tehdä täällä jotain. Ja missä tuo täällä mahtaa olla? Rupertissa. Että missä? Te kutsutte sitä Rupertiksi. Kymmenes planeetta teidän auringostanne laskien. Me olemme asuneet siellä vuosikausi ja se on erittäin kylmä ja ikävä paikka, mutta hyvä paikka tarkastelu. No miksi te tarkastelitte meitä? Emme me muutakaan osaa. Okei. Okay. Hyvä on. Mikä ongelma teillä nyt sitten on? Tämä teidän johtajanne mukaan. Kolmi on mittaus. Anteeksi, kuinka? Astrologia on erittäin eksakti tieteen alue. Sen me tiedämme. Jos nyt esimerkiksi Venus on nousussa tähdistössä, mm. sen voi havaita vain maassa. Mitä se tarkoittaisi, jos me olisimme Rubertissa? Mm. Entäs jos sieltä katsottuna maa onkin nouseva planeetta tähdistössä eikä Venus? Mm. Sitä meidän on vaikea selvittää. Mm -hmm. Asioista... Jotka me olemme unohtaneet, joita on monia ja merkittäviä. Yksi tärkeimmistä on kolmio mittaus. Hetkinen. Niin? Käsitinkö minä nyt oikein? Niin? Te haluatte, että minä lähden teidän kanssanne, Ruberttiin. Aivan. Laskemaan uusiksi teidän ne, ottaen huomioon maan aseman verrattuna, Ruberttiin. Juuri niin. Saanko minä tehdä sen jutun yksin oikeudella? Totta kai. Selvä. Lähdetään. Mietimme Millan Aluksesta ilmoitettiin juuri, että he haluavat onnitella teitä hienosta kameratyöskentelystä. Luvaton tunkeilija rakennuksessa. Luvaton tunkeilija rakennuksessa. Luvaton tunkeilia rakennuksessa. Ford Prefect iskeytyi lattiaan juoksuvauhdilla. Lattia oli kymmenen senttiä alempana kuin hän oli muistellut, joten hän löysi sen väärästä paikasta ja nyrjäytti nilkkansa. Hälyttimet kaikkialla rakennuksessa huusivat täyttä kurkkua, joten hän sukelsi turvaan sohvantaa ja alkoi kaivella laukustaan tällaisessa tilanteessa tarvittavia välineitä. Hänen nilkansa sattui pirusti, sillä nuo ylimääräiset kymmenen senttiä olivat yllättäneet hänet. Ei sen puoleen linnunradan käsikirjan toimitus saattoi sen ihmeemmin asiasta ilmoittelematta muuttaa esimerkiksi planeetalta toiselle, riippuen paikallisesta ilmastosta, väestön vihamielisyydestä, sähkölaskuista tai veroista, mutta toimistot rakennettiin aina samanlaisiksi lähes viimeistä molekyyliä myöten. Mutta tässä oli jotain outoa. Ford kaivoi esiin kevyen heittopyyhkeensä ja numero kolmen ruuvimeisselin. Sitä etsi olkalaukustaan lelujousi pyssynsä ja nuolen, jotka hän oli ostanut katukauppialta. Hän asetteli imukupilla varustetun nuolen jouseen ja jo 30 sekunnin kuluttua huoneeseen pölähti meloonin kokoinen, ilmassa leijuva vartijarobot. Ford laukasi nuolen vastapäisiin seinään, jolloin siihen kiinnitettu lanka vangitsi robotin. Ford syöksätti sen kimppuun ja kietoi pyyhkeensä sen sensoreiden ympärille. Sen jälkeen hän aukaisi robotin selässä olevan paneelin ja ryhtyi töihin. No niin, no niin kaveri, katsotaanpas nyt näitä sinun kytkentöjäsi. Jokainen loogisesti ajatteleva olento voidaan jujuttaa ajattelemaan toisin, jos vastassa on olento, joka ajattelee vähintään yhtä loogisesti kuin edellä mainittu. Helpoin tapa jujuttaa täysin loogisesti ajattelevaa robottia on syöttää sille sama ärsykessarja yhä uudestaan ja uudestaan niin, että se jää pyörimään silmukkaan. Tämän teorian on kiistattomimmin todistanut legendaarisilla sillivoileipä kokeillaan myttit eli Maxi Megaloonin täysin turhien ja tuskauttavien selvyyksien tutkimusinstituutti. Robotti ohjelmoitiin niin, että se kuvitteli pitävänsä silivoileivistä. Se oli itse asiassa koko kokeen vaikein vaihe. Kun robotti oli ohjelmoitu pitämään sillivoileivistä, sen eteen asetettiin sillivoileipä. Tässä vaiheessa robotti ajatteli, vau, sillivoileipä. Minä pidän sillivoileivistä. Sitten se kumartui ja poimi leivän. Mutta se oli ohjelmoitu niin, että noustessaan pystyyn se pudotti sillivoileivänsä. Sen jälkeen se näki jälleen voileivän poimisen lattialta, pudotti sen ja niin edelleen loputtomiin. Ainoa syy siihen, että sillivoileipä ei kyllästynyt koko touhuun ja lähtenyt lätkimään, oli se, että kahden leipäviipaleen väliin tungetun siivun kyky tiedostaa ympäristöään on hieman pienempi kuin kyseisellä robotilla. Fordin pyristämä robotti ei juuri tuolla hetkellä ollut kovin onnellinen, mutta sen tilanteen Ford aikoi korjata varsin pikaisesti. No niin, älä nyt pyristele. Tämä hoituu hetkessä. Sen jälkeen sinä rakastat minua. En rakasta en rakasta. Noni, katsotaanpas nyt. No, miltäs näyttää. Herra Prefect, herra, onpa hauska nähdä teitä. Hauska nähdä sinuakin. Pikku Veikko. Huomio keskus, huomio keskus, kaikki on hienosti. Todella upeita, ei mitään hätää. Noni, kuulehan nyt, mitä täällä on tapahtunut. Mitä oikein on tekeillä? Ainoastaan kaikkea hyvää parasta mahdollista, herra. Sainko minä istua teidän sylissänne, et? Jotain on muuttunut, eikö totta? On toki mitä hienoimalla ja upeimmalla tavalla. Minä olen niin iloinen siitä. No, miten sinulla meni aikaisemmin? Tosi hienosti. Ja sinä olit tyytyväinen tapahtuneeseen muutokseen. Minä olen tyytyväinen kaikkeen. Etenkin siihen, että te huudatte minulle tuolla tavalla. Tehkä se uudestaan, olkaa niin hyvä. Kunhan vain kerrot minulle, mitä täällä on tapahtunut. Oi, kiitos. Tuhannet kiitokset. Anna palaa. Okei, okei. Käsikirjan toimitus on vallattu. Meillä on uusi johto. Se on niin heikuttava ajatus, että minä voisin sulaa. Vanha johto oli tietysti upeaa porukkaa joskaan. En ole varma siitä, oliko samaa Siihen se tapahtui ennen kuin minä tein tuon uuden kytkennän sinun aivoihin. Kuinka ihanan paikkansa pitävä huomio. Kuinka ihanan kuplivan kuohuvan ylitsevuotavan oikea havainto. Todella ekstasiin kohottavan oikean osuva kommentti. Mitä hittoa täällä on tapahtunut? Kuka tätä lafkaa johtaa nykyään? Milloin se vallattiin? Minä, äh, antaa olla. Minä menen itse ottamaan selvää siitä. Onko päätoimittajan toimisto entisellä paikalla? Totta kai. Upeita. Minä voin viedä teidät sinne. No en minä sinua oikeastaan tarvitse. Mutta pysyttele nyt kannoilla. Kiitos. Tästä tulee varmaan hauskaa. Ammuta! Ammuta! Ammuta! Ammuta! Ammuta! Ford Prefektiä ei ole kukaan koskaan syyttänyt siitä, että hän olisi turhan kohtelias. Niinpä hän tavoilleen uskollisena oli päättänyt murtautua päätoimittajan toimistoon. Ikävä kyllä käsikirjan edellinen päätoimittaja Staguer Gildock. Sattui olemaan mieleltään vaarallisen tasapainoton henkilö, joka suhtautui erittäin epäluuloisesti niihin henkilökuntansa jäseniin, jotka eivät ilmestyneet hänen toimistoonsa kädessään tuoreita tarkastettuja asiakirjakopioita, ja oli sitä silmällä pitäen asennuttanut toimistonsa ovenpielessä oleviin kameroihin kytkettyjä laseraseppat pitääkseen huolta siitä, ettei huoneeseen astunut ketään, joka oli tulossa esittämään joukon tekosyitä siihen, miksi kyseinen henkilö ei ollut onnistunut tuottamaan mitään julkaisukelpoista tekstiä viime aikoina. Tästä syystä toimittajat olivat varsin tuottelijasta porukkaa. Fordin tulossa ilmeni kuitenkin jotain ennalta aavistamatonta. Sillä vaikka hän reagoi tulitukseen silmän räpäyksessä ja ryhtyi tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin, eli suojautumaan niiden esineiden tai joiden tiesi kuuluvan päätoimittajan huoneeseen, kuten eräs äärettömän rivoveistos ledasta ja mustekalasta ja tarjoilupaunu, ongelmana oli se, että kyseisiä esineitä ei enää ollut koko toimistossa. Ford päättää edestakaisen ryntäilysä törmäämällä ikkunaan, joka hänen onnekseen on niin vahva, että se kestäisi ohjuksen osuman. Oho, oho. Ja kaiken lisäksi tulitus päättyy varsin yllättävään kommenttiin. Herra Prefect, oletan. Ä? Saapumista vasta ne päätellä, että teillä ei juuri tällä hetkellä ole uutta aineistoa tuota käsikirjan julkaistavaksi. Minulla on ollut vähän kiireitä, mutta kuka hitossa te olette? Minä olen tiedän uusi päätoimittajanne. Edellyttäen tietenkin, että me päätämme jatkaa teidän työsuhdetta. Minun nimeni on Van Harl. Mitä te muuten olette tehnyt meidän turvallisuusrobotillemme? Minä tein siitä hyvin onnellisen. Se on minun tehtäväni. Missä takia on? Tai tarkemmin ottaa, missä on hänen tarjouluvaununsa? Herrat Sildokko ei enää kuulu organisaatiomme. Hänen tarjouluvaununsa toimii käsittääkseni tällä hetkellä hänen lohduttajanaan. Organisaatioon? Onpa keksitty tosi typerä sana kuvaamaan tällaista tivolia. Olen teillä samaa mieltä. Huterasti rakennettu, ylimitoitettu, kehnosti johdettu ja aina nakit silmillä ja tämä koskee pelkästään päätoimittajan toimenkuvaa. Sovithan, että minä hoidan huulenheiton. Ei, te alatte hoitaa ravintolapalstaa. Että mitä? Kuulkaahan nyt? Minä, Harl, sinä, Prefect, minä, päätoimittaja, sinä, ravintolapalsta. Minä istun tässä ja määrään sinut hoitamaan ravintolapalstaa. Menikö perille? Minä, ravintola palsta. Istu alas, prefect. On aika panna tämä homma pyörimään. Me ikuisuus Oyssä olemme sitä mieltä, että... Että missä? Ikuisuus Oyssä. Me olemme ostaneet käsikirjan. Ikuisuus Oy? Meiltä meni miljoonia sen nimen keksimiseen, joten parasta oppia pitämään sitä tai ryhtyä pakkaamaan kamppeita. Jaa, minulla ei kyllä ole mitään pakattavaa. Linnun rata elää muutosten aikaa. Meidän on muututtava sen mukana. Seurattava markkinoita. Markkinat ovat kasvussa, uusia ideoita, uutta teknologiaa, tulevaisuutta. on... Älä puhua minulle tulevaisuudesta, minä olen nähnyt sen kaiken. Se on samanlaista kaikkialla ja missä ajassa tahansa. Samaa vanhaa soopaa entistä nopeammissa autoissa ja pahemmalta löyhkäävässä ilmastossa. Se on vain yksi tulevaisuuden kuva. Sinun tulevaisuutesi, jos suostut ottamaan sen omaksesi. Minun on opittava ajattelemaan moniulotteisesti. Tällä hetkellä on olemassa rajaton määrä tulevaisuuksia joka suuntaan lähtien tästä hetkestä ja tuosta hetkestä. Miljardeja tulevaisuuksia, joiden määrä kaksinkertaistuu joka ikinen sekunti. Jokaisen käsitettävän elektronin, jokainen kuviteltavissa oleva asema paisuu massaksi miljardeja erilaisia mahdollisuuksia. Miljardeja ja miljardeja. Loistavia, kimmeltäviä tulevaisuuksia. Käsitätkö sinä, mitä se tarkoittaa? Te kuolaatte pitkin leukaanne. Miljardeja ja taas miljardeja uusia markkina-alueita. Ajaha, te siis pystytte myymään miljardeja ja miljardeja käsikirjoja. Ei mutta minä innostun niin kovasti tästä asiasta puhuessa. Tässä, käyttäkää minun pyöhettäni. Sy sy syy siihen, että me emme myy miljardeja ja miljardeja käsikirjoja, liittyy kustannuksiin. Sen sijaan me aiomme myydä saman käsikirjan miljardeja ja miljardeja kertoja uudestaan. Me hyödynnämme maailmankaikkeuden moniulotteista luonnetta, jolloin pystymme leikkaamaan tuotantokustannuksia. Emmekä me myy sitä perasaukisille liftareille. Siis todella typerä ajatus etsiä nyt tietty kohderyhmä, jolla ei tuntetusti ole rahaa ja yrittää myydä heille jotakin. Ei, me myymme miljardeja käsikirjoja menestyville ja paljon matkustaville liikemiehille ja heidän siivillään ilmaiseksi roikkoville vaimoille. miljardeissa erilaisissa tulevaisuuksissa. Tämä on kaikkein radikaalein, dynaamisin ja aggressiivisin liikeidea koko avaruuden ajan ja todennäköisyyden moniulotteisessa historiassa. Ja sinä haluat tehdä minusta ravintolavalstanpitäjän. Me antaisimme suuren arvon sinun panoksellesi. Pyyhe, puski, tapa! Upeita, ihanaa. Miksi sinä näin teit? Hän aikoi tehdä minusta ravintolavalstanpitäjän. Minun oli pakko saada häneltä taju kankaalle. Upeita, ihanaa. Totta. Noni. Katsotaanpas nyt tätä korttia ja ravintoloiden luottokortti kelpaa. Mutta mitähän tällä veikolla saattaisi olla povitaskussa? Upeita, jännää. Mitä sitä löytyy? Lompakko. Ja hei, vilkaiset robotti. Joo, jännää. Mikä se on? Superslapa. Vau! Wow! Mikä se muuten on? Itse asiassa oli hyvin tuhmaa ja typerää kanniskella lompakossaan superslaban kaltaista välinettä, kuten Harlo oli tehnyt. Nykyään oli niin monia eri tapoja todistaa henkilöllisyytensä vedenpitävästi, että siitä oli tullut varsinainen maanvaiva itsessään. Puhumattakaan niistä syvemmistä eksistentiaalisista ongelmista, joita ihminen joutui kohtaamaan pystyäkseen säilyttämään selkeän tiedostamisen kentän tässä epistemologisesti moniselitteisessä maailmankaikkeudessa. Ajatellaan nyt esimerkiksi nykyisiä pankkiautomaatteja. Ihmiset jonottavat päästäkseen antamaan sormen jälkensä, tarkistuttamaan iiriksensä, antamaan näytteitä napanöyhtästään, jotka sitten siinä samassa analysoidaan geneettisesti, vastaamaan sitten kompakysymyksiin sukulaisistaan, joita heillä ei heidän omasta mielestään edes ollut, ja lopuksi kertomaan, minkä värinen pöytäliina oli heidän mieleensä, heidän aiemmin antamiensa vastausten mukaan. Ja kaikki tämä vain siksi, että saisi automaatista hieman käteistä viikonlopuksi. Asiat mutkistuvat huomattavasti, jos haluaa ottaa lainan lentoauton ostamiseen, allekirjoittaa ydinaseiden määrää rajoittavan sopimuksen tai maksaa koko ravintolalaskunsa kerralla. Tämän vuoksi oli kehitetty superslaba. Sillä oli kirjattu kaikki haltijansa koskevat tiedot, ruumiin toiminnoista, elintapoihin ja tuloksena oli joka tarkoitukseen sopiva kortti, jota voi kanniskella lompakossaan. Ja siksi se edustaakin tähän mennessä suurinta keksintöä, joka ylittää kaikki edeltäjänsä ja useimpien ihmisten käsityskyvyn. Ford tönsi sen taskuunsa ja keksiäkkiä jotain. Hetkenä mietti, kuinka kauan Harl pysyisi tajuttomana. Hei, robotti! Haluatko sinä pysyä hyvällä mielellä? Totta kai, upeita. Siinä tapauksessa pysittele minun matkassani ja tee täsmälleen, mitä minä käsken sinun tekemään. Okei? Okay? Joo, jätselvä. Jos sinä jää tänne, joku nappaa sinut kiinni ja vaihtaa sen sirun, jonka minä tökkäsin sinun aivoihisi. Ui. Eli, jos sinä haluat pysytellä hyvällä tuulella, sinun on parasta hilata persuksesi alas sieltä katosta. Ja pysytellä minun kannoillani. No, hyvä on. Hyvä on, hyvä, on, hyvä on. Kuulehan nyt... Pystytkö sinä pitämään muut turvallisuusjärjestelmät hyvällä tuulella vielä jonkin aikaa? Yksi todellisen onnen iloista on pystyä jakamaan se muiden kanssa. Minä olen onnea tänä piripintaa, minä vahtaa minä voidan ylitse. Okei, okay, okei, okay. kunhan vain säteilet elämän iloa läpi koko turvallisuusjärjestelmän. Älä anna sille mitään tietoja, kunhan koetat vain pitää sen niin tyytyväisenä, ettei se keksi kysellä mitään. Okei, okay, upetat joko mennään? Jep, vauhtia nyt! todella asialleen vihkiytynyt kuulija, joka on radionsa liimaantuneena kuunnellut koko aiemmin esitetyn epistolan aiheesta Linnunradan käsikirja liftareille osat 1-19, varmaankin sen 16. osasta muistaa. Yhdistelmä Ford Prefect ja mikä tahansa luottokorttiin viittaavakin tietää lähinnä katastrofia. Tuolloinhan me kerroimme, kuinka hän yritti Handle Cityn etelälaidalla vaaleanpunaisen koiran baarissa maksaa pienehkön puolustusbudjetin kokoiseksi paisunutta laskuaan mitättömällä muoviläpyskällä, johon oli painettu sanat American Express Card. Tuosta tilanteesta hän selviytyi hengissä pelkästään hyvällä onnella ja luontaisella röyhkeydellä. Mitä hän nyt on keksinyt ja kuinka siinä loppujen lopuksi käy? Prognoosimme ei ole kovin lupaava, mutta lopputulos saattaa selvitä ensi kerralla.